bol raz jeden chudobný horár a mal už druhú ženu. Od prvej ženy mu ostalo dvoje detí, jedno dievčatko a jeden chlapček. Volali ich Evičkou a Janíkom. Tie nebožatá veľa by stáli pri mrchavej macoche. Nikdy im pekného slova nedala, nikdy oko na nich neohriala, len sa jednostajne vadila a každý bohovitý deň ich drvila a mlátila. Po tie časy bolo veľmi úzko medzi ľuďmi a najmä u horárov, ako najbiednejšie vyzeralo, až daraz aj za tri dni nemali v dome ani kúska chleba. Jano, Eva, chytro po vodu. Otec sa vám pohoretára, tára, no už aspoň vy pohnite. Ideme, mamko. Už ideme. Keď Janík je hladný. Už tri dní. No pekne, pekne. Vy by ste len vyjedali a vyjedali a vylihovali. Takto sa vy odvďačujete svojmu dobrému otcovi. Marš po vodu! Nič. Je sucho. Ani zvere, ani vtáčaťa. Ničeho nie je v lese. Keď je bieda tam, je u nás. Ženo, čo dáme je s našim deťom? Čo sa máš čo spýtovať? ko do hory. A za tam čo nájdeš. Lebo ti aj idem. No. Dobre, sprobujem ešte raz. Za ten čas tej poslednej múky posúšte kanapéč. Hm. Taký ako tího deti nepodarené. Len jesť a jesť a roboty nikde. Ejha. A zda len čo strelil. Ááá. Je, zajačik. To bude hostina. Ženo, upeč ho na večeru. No, je mi to pekný zajac. Chudý, kosťa koža. Z toho sa veru nenajeme. Nie, undr, ja peč už hladný som. Idem ešte šťastia skúsiť. Keď sa vrátim, nech je pečienka na stole. Nech je pečienka na stole. Rozkazovať to vie, to áno. Ale strelí dačo poriadné... Kde sú tie deti nepodarené s tou vodou? Idem ich vyzrieť. Jano! Eva! Kde ste toľko? Vedia vám dám, keď sa vrátite. Čo je to? Mačka! Uhytila zajačka! Dáš to sem! Dáš to! A je preč. plucha jedna. No čo dám teraz mužovi na večeru? Hm. No nič je. Odrežem si kus boka a upečiem a zda to nezpadá mm, to bola večera pečienka šťavnatá len málo jej bolo málo deťom ani nevystalo ešte to tak dozdime jej voda Sitému sa ťažko zaspáva aspoň nebudú mať plané sny počuješ Janík? Vraj plané sny! Janík! Spínkaj, bratček. Ja od nemôžem. Hej, ženo, veď, ako by to ani len zajačinka nebola. Veď, ani nebola. No čo to bolo? Veď som ja inšie nič nezastrelil? Tu z boku som si odrezala, bo toho zajaca mačka uchytila pľuha jedna. Oh, kto by to bol, kedy povedal že človeka také dobré meso môže byť. Aj len, čo budeme jesť zajtra a zdá sa len nepoobrazujeme na kosti. Hm. Vieš ty, možu čo? Keď ti to ľudské meso tak chutilo. Porežme mi tie tvoje pluhavé deti. Ech, kto to kedy videl? Vlastné deti rezať a jesť? Bieda je. Hlad. Tak za pár dní pohynú, tak to aspoň my ostaneme. Nož, pravdu má pravdu, no, ale čo by na to povedal svet? Vlastné deti si pokračujú. Má na sedem raz sa zaprisaháme a zakľajeme, že na seba nikdy to nezradíme a nevyvoláme. No, to teda. Však im chúdencom na druhom svete bude lepšie. Prvého chlapca a za chlapcom dievča za režime. Tak veru, aj im, aj nám lepšie bude, muž môj milený. Janko, Janičko, nože nespí už. Dveď nás ty ráno zakľadi, ako dáke kozlence. Spí. Nič to, rozpoviem mu ráno. Ja teraz od samého strachu ani na malinkú chvíľočku a nezavriem. Neuž ja je len ráno. Janíčko, Evička, už je ráno, deti moje. Nože stávajte. Dole sa na drevo treba ísť, do veľkého hrnka vody nachystať. veru tak, dietky moje, veľa roboty nás dnes čaká. A čo nám bude toľko dreva a vody? Veď nemáme čo variť. Či len tak budeme vodu zohrievať? Nec sa vyle nebojte, deti, a do hory na zbierať suchého raždia. Budeme variť hostinu. Poďme, Evka, nazbierame z kraja ty vieš, Janík? Na čo my toto raždie zbierame? Nuž, na pečienku. Veru, na pečienku. Na tvoju a na moju. Lebo nás otec s Macochou idú zarezať a upiecť. Včera v noci sa o tom dohovorili. Vári, naozaj? Ale sa ty nič neboj. Len keď prídeme domov, ja budem Macochu pýtať, aby ma kus začesala. Ty prídeš do izby a uchytíš mi stúžku. Ja vybehnem za tebou a potom obaja spolu utečieme. Dobre, Elka, ale aj tak sa budem báť. Tak, mamko, tu je drevo, ako ste kázali. ličkáme oca a pustíme sa do varenia. Mamko, a či by ste ma trochu nezačesali? A čo by nie, dcera moja? Začešem, ako by nie. Len ešte postavte vodu do toho veľkého hrnka. Nech sa po troche varí. Nuž veď tak, deti moje. E, hotovo, mamko. Ja teraz zakúrim a vyčešte Evku. No, Tak. A kdeže máš tušku cera moja? Tu je. Polož mi ju na stôl vedľa tohto veľkého noža. Len polož vedľa noža, dieťa moje. Len polož. Eva, Eva. Janík, nechaj mi moju túšku. Daj mi moju túšku. Deti, deti moje. Deti, a kdeže ste vybehli? Moja je. Položím ju na stôl vedľa tohto veľkého noža. Len polož vedľa noža, dieťa moje, len polož. Eva! Eva! Janík! Nechaj mi moju stužku! Daj mi moju stužku! Deti! Deti moje! Deti, a kdeže ste vybehli? Už mi tu viac vykrikovať nebudete. No, a kdeže sú? Eva! Jano! Vety sú už v hore a vedno utekajú. Takto sa veci majú. Pohdaj, ste sa na to premenili. Štej i sa na napijete. Janko a Euka, braček a sestrička, len o vlasok unikli smrti. Utekali spolu horami, dolami, kde ich dve oči viedli. Dlho oni takto šli. Slnko pripekalo a Janíka začal trápiť smed. Evička, sestrička, ja by som pil. Tu z tejto mláčky sa napijem. Ach, nepí, že mi, nepíve, je to medvedia, stupaj. Ostal by si medvedíkom. Zjezračil túto plánočku a zdať ti smed prejde. Dobre teda, nedbám. Mm, tá je ale kyslá. Poďme, Janko. Pôjdeme ďalej. Evička, sestrička, ja mám stále veľký smet. Ah, veď už len vydrž. Tamto bude studnička. Napijem sa ja tu z tejto mláčky. Nepí, že mi nepíšem. Veď je to vlčí a stúpaj. Ah, chustá by si vlčkom. No, pohrýz ešte túto plánku a zdá ti smet prejde. Ne, aj táto druhá je kyslá. No, a smed ma neprešiel. Poďme mi, poďme. Nech už k tej studničke prídeme. Smedný som, sestrička, smedný. Daj, že mi ešte jednu plánočku. Bračik môj premilený, už viacej nemám. Doma na pôjde som mala len dve odložené. Len malý kúsoček ešte počkaj a tu na blízku bude studnička. Mládze, musím sa napiť. Nepí, Janko, nepí, to je jelenia, stúpaj. Ostal by si jelenčekom. Ach, Janko, čo si to urobil? Na jelenčeka si sa premenil. Smutný jelenček stúpali aj po pravom boku. Neprešli ani 10 krokov, Stála tu pekná studnička, ligotala sa ako čisté sklo. Dievča sa schúti chuti napilo a tu sa jej hneď zaligotala na čele zlatá hviezda a vlasy jej ostali zlaté. Od tej studničky pobrali sa ďalej a prišli na jednu čistinku, na ktorej stála kopa sena. Vydlabali si do tej kopy dieru a tam sa v noci pred dažďom a vetrom kryli. Keď sa niečko vychádzalo, Evička si sadla na kopu a prečesávala si zlaté vlásky. Do tej istej hory chodieval na polovačku mladý kráľ. opatrne pozor, aby ste nespadli z konia Choďte pomalšie cesty sú tu veľmi ale veľmi zlé e, nič sa neboj komorník, dávaj radšej pozor na svoju mulicu <laughs> lebo ťa za zhodí do potoka <laughs> ach bože e. Pomoc. čo je toto za zviera <laughs> ako teraz moje šaty, moje nové šaty. Veličenstvo opúšťam a som celý mokrý. A keď je raz človek celý mokrý, je už len kúsok k tomu, aby bol... bol aby bol aj chorý. Vydržíš vedie leto. A ah, pozri, jeleň. Mladý, ale krásny. Daj košu, no rýchlo! Veličenstvo? Len opatrne, Je to zbraň? Neoplatí sa riskovať život kvôli jednému takému? No, čo je to? Jeleňovi? No, jelenček. Postoj chvíľku. Postoj. <coughs> Vedľa. Za ním. Nesmie nám uniknúť. Vaša Výsos, pomaly. Necváľajte tak, prechladnete. Komorník, poď, lebo tu ostaneš sám napospať s vlkom medveďom. A kto vieš, teakej hávedi? Búže vrci, počkajte ma, Veličenstvo počkajte. <tým> no poď, bežal tamto na tú čistinku, od nám neúde. No ja ho nevidím. Pozri na tú kokusena, ticho, tam bude. Poď po špičkách Veličenstvo Obávam sa, že to nie je žiadny jeleň A nejaké si dievča A spí Pozri len, aká je krásna Zlaté vlasy A na čele zlatá hviezda Nechajte ma, pánko A nedívajte sa tak na mňa čo tu robíš, krásna dievčina? Ktože si? Evkou ma volajú. A bývame tu vedno s bratčekom. A kdeže je ten tvoj braček? V lese. Bojí sa, že by ste mu ublížili. Máte zbranie. <laughs> zbranie? To sú na divu zver, nie na ľudí. No tak, Šuhajko, neboj sa. No pôj, neublížime ti. Sľubujeme. Neverí vám. Ľudí sa bojí. Odprisahajte na všetko, čo vám je sveté, že mu neublížite, nech by bol v akejkoľvek podobe. Prisahám na celé moje kráľovstvo, že tvojmu bratovi neublížim, nech by bol akýkoľvek. Ale veličenstvo to je nezodpovednosť. Prisahat na kráľovstvo. Komorník. Veličenstvo? Na celé kráľovstvo? Vy ste. Ach, odpuste pán kráľ. Stanevka. Nekľač predo mnou na kolenách, a brata zavolaj. Dobre teda, verím vám. Janko, bratček môj, poď, neublížia slúbili mi to. Jeleň, komorník, daj košu. Nie, sľúbili ste mi, to je môj brat. Tvoj brat? Jeleň? To je teda úroveň jelenia mať za brata veľičenstvom? Nerozumiem. Zlá cocha nás chcela zmárniť. už sme z domu ušli. Prekliala nás. Nech sa na to zvíra premeníme, z čej stupaje sa napijeme. Janko nevydržal. Napil sa a ostal jelenčekom. Evka. Janko. Poďte so do môjho zámku. Budem sa o vás starať. Nič vám tam nebude chýbať. Hmm. Nie sme mi naučení na zámok. A vy by ste toho Jelenčeka dali zastreliť. Neboj sa, to by som ti nikdy neurobil. Len pote, u mňa vám bude dobre. Dobre teda. Pôjdeme s vami. Dajte mi len jednu izbičku v tom vašom zámku a bračekovi jednu maštaľku. Tichučko tam budeme ako myšky. Vedieť o nás nebudete. Do najkrajšej paloty ťa dám. Zlaté šaty oblečiem a bračekovi zlatú maštáľku. Komorník, ideme domov. Trúbači, trúbte na odchod! Kráľ sa vracia z poľovačky. Vedie domov dievčinu a jelenia. Ako len na tú zlatovlasu zalúbene hľadí, Kráľovnou mala byť moja dievka, a nie nejaký prišalec. Prekazím ten sobáž. Som gróvka. Mám titul a peniaze a moc. Služobníctvo, k tejto dievčine sa budete správať, ako by som to bol ja sám. Oblečte jej najkrajšie šaty. Dajte jej tú najkrajšiu komnatu. Komorník! Vaša výsosť? Prikáž v stajniach jednu maštál celú vyzlátiť. V nej bude bývať jelenček Janko. Áno, vaša jasnosť. Pani Grovka, uvediete Evku do spoločnosti. Budete sa o ňu starať, budete jej vo všetkom pomáhať. Ako by to bola moja vlastná dcera? Len čo ju oblečú do nových šiat, nespustíte z nej oko. Čokoľvek by jej chýbalo, dáte jej. Čokoľvek si bude želať, splníte. Ako by to bola moja vlastná dcera? Veličenstvo prichádza pani Euka. To je krása. Zlaté šaty, vlasy a zlatá hviezda na čele. Nič krajšie som v živote nevidel. Euka, si vítaným hosťom v mojom zámku, ale chcem, aby si bola jeho paňou. Vezmi si ma za muža, staň sa dobrou kráľovnou mojich podaných. Vládni spolu so mnou v našej krajine. Vezmem si vás, ale musíte mi prisáhať, že vedno s nami i môj braček tu bude žiť. Raz som ti to už odprisáhal, ale odprisáham hoci isto raz. Sláva, král sa žení! Chystajte svatbu, varte, pečte, vínko nalievajte. Máme novú kráľovnú, kráľovnú Elku. A moja dievka na otco, co stane. No nič je. Ešte si nevyhrala Elka. Král s Elkou mali veľkú a slávnu svadbu. Ich šťastie však netrvalo dlho. Král musel odísť do vojny. A tu prikázal starej babe, aby kráľovnú statočne opatrila, lebo o krátky čas sa im malo narodiť dieťa. O pár dní sa narodil utešený chlapček. Na čele mu svietila zlatá hviezdička. Kráľovná po jeho narodení veľmi oslabla. Komorník, položte chlapčeka do kolísky. Ja nevládzem. A chodte pozrieť, čo môj braček robí. Poveďte, že ho pozdravujem. Hneď ako vyzdraviem, príde mu môjho synčeka ukázať. Ako rozkážete veľičenstvo. Pani Grofka... Veľmi som smedná. Nože mi podajte pohár vody. Popodoblo Dunaj tečie. Nachýl sa a pí. Ach, Bože môj. Ako sa ja mám nachýliť, keď som taká ubolená? Komu aká vďaka. Ty sa neschýliš a ja ti vody nedám. Tak sa teda schýlim. H Nie! Nerobte to! Chod si do Dunaja, šťastie hľadať. <laughs> a je tam, Tu Dunaj je kráľ. No, a to kto tu hodím do vody tiež. Keď je tam Mati, i tebe tam dobre bude. Jeleň! Čo tu chceš? Zver z Pusť ma k tomu decku, pusť, Neber mi ho, patrí do Dunaja za svojou matinou! Nechaj si ho, Jelen, len si ho ber a obaja si krky zlámte! Keď Euka spadla do Dunaja, a sa na zlatú kačku premenila. Jelenček s dieťaťom sa zachytil dolu brehom Dunaja... A zazrel vo vode kačky plávať, biele utešené, a medzi nimi jedna zlatá. Kačičky! Perličky! Či ste nevideli tohto dieťaťa matku? Videli! Videli v tom širokom zátku. Tu som Janík. Zo zlatej kačky som sa späť na človeka premenila. Ale len na malú chvíľočku. Len čo sa vyobímam s mojím zlatým synčekom. Janko odnies dieťaťko komorníkovi. Ten mu neublíži. A zajtra príde zase s bohom, Braček môj. Mm. Zlatú kačičku sa opäť premenila. A letí do Dunaja za svojimi priateľkami. Aha, tamto je komorník. Jeleň! Jeleň opatrne! Je to následník trónu. Takto na hlave ho nosiť to je nebezpečné. Daj, ja dieťatko odnesiem do kolísky. Kráľ Král sa vrátil. Veličenstvo, veličenstvo, len pozrite, váš syn. Komorník, starý dobrý komorník. A to je váš syn. Utešený, krásny, zlaté vlasy, hviezda na čele. Ozaj a evka, na moja, kde je? Ochorela a oslabla po jeho narodení. Len v posteli bledá leží. Keď vás uzrie, isto vyzdravie. Diemka, moja chytro. Vyzliekaj sa a do kráľovskej postele sa ulož. Ale málo. Rýchlo, hlúpaňa! Král sa vrátil. Budeš kráľovnou. Á. Keď príde, pýtaj si len meso z jelenia, to ti pomôže. Žena moja, ďakujem ti za toho syna utešeného. Ale, čo je to s tebou? Kde je tvoja krása? Neviem. Tvoje zlaté vlasy, zlatá hviezda na čele. Ví to tak, pán môj, Chorost dveru nikoho nepopraví. A tá hviezda i zlaté vlasy na to decko prešli. No už veď tak. Ako ti len pomôcť, devka, aby sa ti zdravie i krása prinavrátili? Joj, jelenie meso by som jedla. Dajte ti toho jelenčeka zarezať. Ale veď som ti musel prisáhať, že nesmie nikto jelenčokovi ublížiť. Akože je to, že ho teraz sama kážeš zarezať? Len to meso s jelenami pomôže, tak ho daj ti zarezať. Nedbám. Brúzte nože, dajte variť vodu, Jelenia zarešte. No, synček, utíš sa, len sa utíš, poď k mamičke. Nechce, trojčky ku mne spíne. ako by mu to ani matka nebola. Jelen, Jelenček, Janík, čože tu chceš, neborák? Nič dobré ťa tu nečaká. Zarežme ho, veľičenstvo. Vaša žena tak kázala. Počkajte, zadržte! Pozrite, ako Kolimbá paroškami, ako kolískou. Dajme mu chlapčeka naposledy pokolísať. No, poď. Tak. Vidíte? plače. Utíšilo sa, chuďa. Vybehol von aj s dieťaťom! Zadržte ho! Nesmie vám ujsť! Nech si len ide, čo vás je po ňom! Stráže! Zatvoriť všetky brány! Oh! Oh! Neskoro! Vybehol von zo zámku! Za ním! Jeleň, ako dostal dieťa na rožky, vybehol von dvermi. Král v strachu, aby sa dieťaťu zle nepovodilo, bežal tiež. Jelenček šiel rovno dolu brehom k Dunaju, kde plávali kačky. Keď to král videl, ostal skrytý za kríkom a pozorne načúval. Kačičky, perličky, či ste nevideli tohto dieťaťa matku? Videli, videli v tom širokom sádku. Tu som Janko, braček môj. Zasom sa na človeka premenila Ale len na chvíľku Len pokiaľ si klapčeka nachovám A poviem Synček môj Čo asi robí ten tvoj drahý otec? Keby tak vedel, čo mi urobili A keby vedel, ako ma tá baba do Dunaja strčila Eruka, žena moja Všetko som počul Už sa ničoho nemusíš báť Čo to? Veď sa za znakačku premenila. Ako ti len pomôcť, ako ťa odkliati? Pusť ma, pán môj, pusť. Nepustim ťa. Nepustím, kým sa mi nespravíš na takú, ako si predtým bola. Euka moja, už budeme stále spolu s našim synkom. Pozri tu. A kde je Jelenček? a ty si sa tu kde vzal? To je môj brat Janko. To on bol do jelenia zakliatý. Jeho i mňa si zo zvieracej podoby vyslobodil. Vezmite si svojho syna, pán Kráľ. Teraz ho už budete ochraňovať vy. Trúbači! Trúbte na šťastný koniec! Vytešení pobrali sa všetci do zámku. Starú grovku aj s dievkou dal král zo zámku vyhnať a nikto ich tam viac nevidel. Z pravej strany posadil král k sebe kráľovnú, z druhej strany švárneho Janka a tak sa teraz naozaj radovali všetci spolu a radujú sa doteraz, ak nepomreli.